Килина вибігла із кухні і, побачивши п'яного сина, заламала руки. «Чи ти геть розуму устарявся? Якого ти так нажерся? жерся?» – кричала жінка. Була причина, а тепер ще більша з'явилася. Якщо не важко, поясни мені, що то за причина. А що там пояснювати? Начальство приїжджало. Із Києва. От я трохи й перебрав. Наговорив їй банальщини, а вона тепер мене десятою дорогою оминатиме. Кому наговорив? Хто оминатиме? Килина розуміла, що синові відмовила якась жінка. Він почав переповідати свою розмову з муською, а Килина сиділа й осудливо хитала головою. «Горе ти, моє лишенько! Та чи то тобі Аліна, що з нею так можна говорити? Тут хитрість і розум потрібні, залицяння якісь, вчинки, щоб вона зрозуміла, що ти саме той чоловік, за яким їй буде найкраще». А ти, п'яне мурло, почав лізти до чистої і милої дівчини. Та не мурло я, і не ліз я до неї. Я хотів, щоб вона зрозуміла мене, зрозуміла мої почуття. Зрозуміла? Ні, обурилася. Іди спати. Спати? Яке спати? Я жити не хочу. Усе моє життя пішло під три чорти. Я за останній тиждень утратив ґрунт під ногами. У голові все вмістити не можу. А ви спати. То йди їй усе розкажи, пожартувала килина, але син глянув на неї майже щасливим і просвітленим поглядом. А й справді, чому б мені не піти і не викласти все про свої почуття і мрії? Чи ти з глузду з'їхав? П'яний? До неї? Тверезий не відважуся, не зможу. А зараз така мене сміливість осідлала, що можу, що хоч зробити. От послухай мене, не ходи нікуди, лягай спати, а завтра... «Завтра буде пізно!» – зірвався на ноги і пішов. На дзвінок тиснув так, ніби від цієї пукавки залежало його життя. Валерія відчинила з обуреним виглядом. «Чого тобі?» – спитала гнівно. «Я до музьки», – промовив, опускаючи руку із дзвінка. «Вона у ванній. У тебе щось термінове?» – спитала Валерія, аж тепер помітивши, що Федір п'яний. «Що як найтерміновіше?» – заледве вимовив, бо язик заплітався. Проходь, неохоче мовила жінка. Пан Орест вдома? Раптом спитав Федір, згадавши, як старий господар не любить, коли дуже вже тиснуть на дзвінок. Він спить, відповіла Валерія і, побачивши здивований Федорів погляд, пояснила. У барушах. Слава Богу, подумав Федір, бракувало мені лише старечого бурчання. Із ванни вийшла муська із головою, замотаною рушником, у халаті й кімнатних капцях. Знітилася й трохи перелякалася. «Добрий вечір», – мовила ледь чутно. На гармидер висунув голову з кабінету Богдан. «Привіт, Федоре», – вийшов із кабінету. «Ти чого так пізно?» «До Муськи», – не дала відповісти сусідові Валерія. Богдан на це нічого не сказав, а Муська стояла ні в сих, ні в тих посеред коридору і не знала, що їй робити. «Мусю, запрошуй!» «То твій пізній гість!» – із незадоволенням у голосі сказала Валерія. «Проходьте!» – муська прочинила двері у свою кімнату. Федір зайшов у вошатне дівчаче помешкання і став посеред кімнати, не знаючи, де йому дітися. «Сідайте!» – запропонувала дівчина й указала чоловікові на фотель під вікном. Федір сів і втупився на дівчину пронизливим поглядом. Музька не могла довго витримувати цей погляд і почала говорити перша. «У вас якась нагальна справа, що ви так пізно увірвалися в наш дім?» «Нагальна», – підтвердив чоловік і ствердно хитнув головою. «Якщо сьогодні її не викажу, то завтра не зможу». «Я слухаю», – насторожилася внутрішньо Музька, але вирішила, будь-що буде, не тремтіти й терпляче вислухати Федора. «Я прийшов тебе спитати, чи я тобі зовсім байдужий, чи можу на щось сподіватися? Бо я вже не малолєтка, щоб оце бігати за тобою і портфель носити». Муську це трохи насмішило, але їй було трішки лячно. Перед нею сидів не зовсім тверезий чоловік, і від нього можна було сподіватися всього. «І як би я вам мала відповісти?» «Так, як відчуває твоє серце». «Я давно вже не слухаю серця. Мені його намагалися вирвати». Воно живе, але дуже холодне. Федір глянув на дівчину теплим п'яним поглядом і не знав, що мав би відповісти. «Ви не сердьтеся, продовжувала дівчина, – «але поки що я не можу думати про чоловіків. Мені моторошно і бридко». «Але ж...»